Eta gure gauzko emanaldian, ba, oporren garaia dela eta pixka bat gu berezkolegetik kanpo joengira Munikkerteta Alemaniara eta intxuxen eta han euskal etxe bat sortu dute eta berriki aurten dilazonbait ilabete, eta hantik dugu zuzenean isak elduaien haien helduaen ongi etorri zuri. Kaixo, egunoan, bai, eskarrik asko zuei. Bai. Hau duan, lehenik zure buruaren aurkezpena eginen daukuzu, e, nungo tagazira? Bai, ni gipuzko naiz, e, tolosakoa. Mm -hmm. Eta duela iru urte terdiin guru ala etorren hitzen, monitxea. Mm -hmm. Ja, ogoi tamar urte bete etzerni joan, eta, bueno, ba, pixka bat abentura gogoa, edo, bueno, beste zerbait esautzeko gogoekin neon, eta, ba, alemanian e, lan bat orkitu nuen, eta hona etorren hitzen. Mm -hmm. Zer lan, zer lan, xuxen, zer egiten duzu? E, nik informatik arianaiz, informatik arika sinuen, eta kotxeentzako entzako, enpresa bat entzako egiten den lana, e, software munduan. Hmm. Eta ze, asmoz pixka bat eskoal egitik, kanpo joa asmoarekin, besterik ikusteko gogoarekin, joan zira eskoal Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, baina, ba, bueno, ez gogoa edo, Irreka hori neuken, beste hizkuntza batzuk ikasi, eta, bueno, beste referentzia kultural batzuk eukies. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, lan abilatzen asintzen Europan leku errealde ezberdinetan, eta aukera poli bat aukipenun muniken, bai profesionalki, eta bai, ba, bueno, izkuntzak e, ikasteko beste aukera bat, eta, bueno, ba, mundu guztiko jendea elkartzen den hiri e, bat da, eta, anora baite, ba, kulturalki ere, ba, aukera zabala eskaintzen du. Eta e, Alemania ga erresa haute da ikasteko? Ba, euskera bezain bat esango nuke. Euskaldunak ez gian nantzako. Ego ez gian nantzako, Biziki zaia da. Ba, bai. Ba, bai, bai, bai, bai. Ni etorren nintzenean ez neukan idea ikan egia esan alemanez. Eta horrek ba, suposatu du, ba, baten borasko ez, ba, kutxoak eginez, eta ikasten, eta orain dikan, irurteterti, eta orain dikan borrokan jarraitzen dut izkontzak ina. Hmm. Eta, ja, pixka bat eganen daukuzu, e, eskualdun hainitz bada Alemanian? Bai, bai, bada, bada, gehien bat e, goaldekoak, baina bada, bada, euskaldun hainitz Menen elkartu geanak, ba, euskal iztunak bintzat, goita e, mar bat, berroi bat olabagea Eta esaten netasko geala, berro bat gutxi duitzen zaizue, baina nietorren nintzenean e, Bi ez dituen ez zautzen, azpeite askoetiko pikote bat bestek ez nituen ez zautzen Orduan guain, ogeita edo berroi bat elkartzea edo, bueno, edo egotea ba zifra hundia da, nola batia mm. Gazteak bezala hor direnak? Ba, egeien bat esan duke perfila dela ingenierii gazteak, eh, ogeita agost, ogeita maagost urte bitartia Eta teknologia edo teknologiaren mundu edo atalorekin zer duenak. Mm. Ba dira ere pixka bat e, zartxegoak gutxi batzuk ba, lana dela eta ba, uspelarianetzuten danik aurkitzen eta etorri beharrak izan dutenak, edo jadanik e, ba urteak da makizkitenak hemen ez. Huen e, mm. dela gutxi baina ez dutu benun garu behi zen nuguazen ez oinatiko, oñatiko, oñatiko amona bat. Mm -hmm. Eta, Aba. bai bai. Eta han bizi izan dena, bere bizi guzian han egon dena, hori da? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, bai. Ha, ha. Ba, orduan ala, eskoldunak badirela alemanian hori frogatu daukuzu, eta bainan eskoletxerik etzen horain arte, eta aurten beraz sortu da Euskaletxea, Muniken, behar ba erganen daukuzu, nola eta norekin abiatu duzuen Euskaletxearen uh, idekitzeko proiektu hori? Ba, baina bueno, ideia izan korikarekin eh ko korrikarekin hasi izan, e, euskaldun mutxi batzuk elkartu ginen eta bueno, antolatu genuen korrika eta esan genon naizüe, ba, sagatik ez gazten, ba, Euskal Elkarte bat sortzen, ez? Bera beste ekitaldi batzuk antolatzeko eta bueno, piska bat euskera eta euskal kultura, ba, ba interesa daukan beste edonorekin, ba, elkarmanatzeko. Eta orduan ba, Euskal Elkarte bat sortu genuen, Munikiko Euskal Elkartean eta ba pixkanaka, piskanaka ba jendeak gehitzen jontzan. Mm. E, bai Facebook bidez, eta bai ba bai, bai, bai, bueno, agozago, es. Piskat bat e, inguruan zeuden euskaldunak, ba bueno, ezautze ginen piskaneka. Mm. Eta hola hola sortu zen ideia. Edeskia que el dueyen egon zite berian, gure sola saldia ja dugu baina momentuan zortiek baitira, tira, berri eta zepundu bat egiten dugu zurekin Berna eta gaina. Milesker Bernadet, sarriartio, isak uh, elduaien tolo saha dugu uh, gurekin gaurko goizberri emanaldian. Munitsen beraz Alemanian sortu du beste eskualdun zonbaitzuekin euskal etxea. Eta hantzitugu beraz horren uh, aipatzeko berriki, eh, diela zonbaiti urte astapenean uh, beraz sortu duzue eskualetxe hori. Harritzeko da, lere, berlinen izaita eskualetxea eta monitxen ez da inizan, zure iduriko zer Pentsatzen dut, etz, ordu arte edo, etzeola hainbeste euskaldun ere. Kontutan hartu, ba, kresia dela eta kresia ekonomikoa dela eta emigrazio izu harria izan dela azken e, irula ubozt urteetan, eta gehien bat azken azken biru urteetan. Orduan, bai Espainiatikan eta bai Euskal Herritikan e, jende asko hori da Alemaniera. Eta berezik imuniken ba lan asko dago, orduan, ba, emigrazioa horreindik hauntiagoa da. Hmm, hmm, hori izan daiteke. Hmm, hmm. Beraz, esko letxearen e, zabaltzeko, sortzeko, zein dira urratxak, zer egin behar da, Juxian? Lehenik elkarte bat sortu duzue? Hori da, elkarte bat sortu genuen. E, bueno, e, Zein elkarte bezala ba, behar genuen e, estatutu batzuk e, egin behar genituen, eta bazkideak, kutsen ez e, zazpi, zazpi, doamar bazkide behartziren, eta gero barrolez berdinak ez da, lendakaria, lendakari ordea idazkaria eta diruzaina zaina. Eta, bueno, gero eusko jaularitzaren bidez, ba, tramitazio batzuk egin beharrak izan genituen, eta... Eta, bueno, ba, dauden protokoloak jarraitu. Baina, bueno, e, garantzitsuena edo da proiektu bat eskaintzea zertarako gauden, zer egin nahi degun, eta zeintzukanen. Eta gure kasuan, ba, gutxi gora bera orain gea hogeita marbazki den gudu. Uh -huh. Eta gure proiektu edo helburu nagusia da euskera eta euskal kultura zabaltzea, ba, interesa duen edo norekin. Orduan, gure oinarriak beti ekitaldi guztietan izaten da, egiten den edo zerragoza beti da euskeraz eta alemanez lehenik euskeraz, eta gero beti dago itzultzaile bat Alemanez egiten duena. Hala, eta lehen, behar ba, handia ondia izan da korrikarena, azken ean. Bai, bai, nola baitea, e, zorrera, guzti horren zorrera korrika izan da. Hmm. Korrika ospatu egu bi aldiz, Munikeko kale guzti batean, Leopolde eta nola baitea, ba, bueno, pa aporikia zen ez, oso simbolikoa, hmm. kilometraot erdiko ibilbide bat beste iketzen, baino munikeko erdigunean, ez, bihotzean. Mm, hori da. Eta, bai, bai, eta oso festa politak izan dira. jendea inguratu da, lehenengo aldiz ba 80 pertsona inguru eta azken honetan, e, marxoan, e, ba, angora, eh, martxoan eh, ba 100tik gora, eh, 130, 115 ba pertsona. Hori da. Eta ametsak zailu zen bertsuekin gainerat. Ametsek, bi kasuetan, ametxek, ametxek idatzi zizkiguen e, korrikan, e, bai, bukaera nabesteko. Baina, baina, ametxena izan zen batez ere, bueno, gure top ekitaldia esan dezago, nez? Izan zela improvisatuak euskeraz, eta eta jarraian e, alemanez ezitzu Eta hori izan zen, hotzaian ametxetorri izan, ametxekin hitzen genuen eta antolatu genuen areto batean ba, bertso zai hori berarekin bakarrekan, eta nola baite ba, erabiltzea genuen proiektore bat, eta iru zutabetan, E, ikusten zan amethek abesten zuena euskeraz momentuan idazten zen. Mm -hmm. Gero bazen bigarren pertsona bat euskeraz idatzitako hori alemanera itzultzen zuena eta hiruharren bat aleman hau, e, literatura nahiditua, nolabaiteko itzulpen hori, ba ez dakit, politiago edo literariogo egiten zuena, ezta? Zeu mm -hmm. itzulpen horrek ba zailtasun dexen dela Mm, hori da. Hala, beraz, Euskaletxea sortu dela, eta ezagutza ere, baduela, Euskal Gobernutik, orain mundu gehitu da, bat gehiago, beste bat sortu da. Proiektuak, bon, hain gauza baditaik egiteko, baina, zerri nahi duzu orain lotu, lehen lehenik ikzoin da lan ahondiena? Ba, lanik ahondiena, hula, egia, esateko, da, jendea motibatzea, jendea e, bizirik mantentzea proiektua eta aurrera tiratzea. Piska bat jendea engailatu dadin proiektuan eta parte hartu dezan. Eta proiektu nagusienak zeintzu dian? Ba, sinema e, ikusgarri bat edo sinema ziklo bat egin nahi genuke, e, Euskal zinema Ziklo bat oraintzi bertan eta gero eskupelota eta herri kirolen e, ba ekitaldi bat. Horie dira hola pentsatuta euskagun horrengo bi ekitaldiak. Hmm. Eta betiko bere funtzioa Bilgunea Euskaldunen Bilgunea zaitea? Bai alde batetik eh, bi helburu ditu bat Euskaldunak elkartzea eta euskeraz zitzaitea eta bestetik eh, euskal kulturan eta hizkuntzan eh, interesa duen edonorekin elkar banatzea. Edo zen hizkuntzatan edo. Hmm. Euskeraz, Alemanez, gazteleraz, frantsesez hmm. inongo gabe horrez dago inongo filtrorik nola baiitea.: hmm. Bilgune hori etxe bat baduzuez e, zer eskuratu al izango zuez horrarako. Bueno, gure euskal etxe etxe hitzo hori pixka simbolikoa da, ez ez daukago inungo <laughs> inungo goiztarikan ez daukago dirurik egia esan orain arte, ba, bueno, ba, gure gure kontu jartze genuen dirua, ez, ekitaldi txiki hauek antolatzeko edota e, ba etortzen ziren gonbidatuak e, gustiztuain egiten zuten. Adibidez, e, Ametsar Saiusek edo E, garaztarrak e, dantza taldeak, hori Hai. izan zen gure beste eki taldi polit bat, e, universitateak ere lagundu ziogun areto bat jarriz, eta garaztarrak taldea etorri zen e, duela bi urte, bi urte terdi, eta izu dantza ikusgarri polit jasken izuen, zazpin musikarirekin, eta goita mar bat dantzarirekin, mm. eta, bueno, jendea bi, biziki kontentu biziki zean. Hmm, hori da. Beraz, egoitzarik ez, baina e, elkarteako baditu xedeak eta proiektuak, e, ez dakit, zer nahi zinuken gehitu gure solasaldiari e, gaur. Jadanik hasiak zirezte, pentsatzen dut, beste euskaletxerekin eta kurutzatzen, informazioak kurutzatzen? Bai, bueno, horrengo, zegia esan, Berlineko euskaletxeak indamakio daukagu gehien bat, bai. gehien bat edo bakarrik egia esan, eta... Urrian eh, ospatuko da laburtean behin eh, ospatzen den eh, mundu batzarra. Eh, Euskaletxeen mundu batzara, hori gazteizen eh, ospatzen da eta mundu guztiko euskaletxeak eh, elkartzen dira bertan. Eta bertan ba pixka bat elkartzen da edo helburuak eta dinamikak eta bueno, ba, zein dian proiektuak eta lan egiteko moduak. Hala, besterik gabe, ez dakit nahi zinuke gehitu, behar ba, orai, oporen garaia, norbaitek nahi badu hurbildu ere munikerat, zuikin eta hagemanetan ba, e, sartzeko, bada Facebook, bada, baditu zue web gunea ere, xetasun eta son horiek guziek emanen ditugu behar ba, bururatzeko? Bai, bai, bai, nola, espa. E, bueno, e, informazioetu horri bat edo kontaktu iturri bat izan da Facebook, bai, eta orpe, bertan badago talde bat, itxia da, eta izena du Euskaldunak Munichen. Orduan hor nolabaite egiten da filtro bat, e, jendeak euskeraz dakien edo ez e, ikusteko. Ze hori da bakarrikan Euskaldunak euskeraz eh hitz egiteko toki bat, eh eta orduan hilabetean bain egiten dugu eh deitzen dan Euskalestantismouko bat eta horrel gartzen gida ba euskeraz hitz uh -huh. Eta beste alde daukagu webgunea da Munich eh T idatzita M U N I T X.com Eta eh, horra horretuko duzu, eh, ba, bueno, pixka bat egin ditugunek ekitaldien eh, argazki, bideo eta informazio gutxi batzu. Hmm. Ba, esker mila, azken izbat zure ez dakit, zer errantzinezaken, muniketik? Ba, iripolikia dela, egia esan, oso hiri atsegina da, parkez josita, mendiak eta alpeak biziki gertu dira, eta... Bizikletan ibiltzeko aproposa, bai familia eta bai gaztentzako oso porita da esan, egun batzuk pasatzeko, Ai. eta bai, animatzen dugu. Bo, ez talde zerre esan, behar bada, ez degula ez zautzen einbeste jende Ipar Euskal Herrikoa, gure taldean, eta, eta, bueno, ez dakit, nola baite ba, jendea edo Ipar Euskal Herrikoen hor munik edo inguruan, babiera inguruan egun gobalitz, ba, ba, ungetoria izan da die eta, bueno, ba, aukera porita izan daitekeela elkarra zautzeko. Orida, va a Va, y un día están. Es que